Nou, vir oogend begin ons een kort reeks vir drie weke, wat ons noem Geld maak saak. Nou, die vraag is, en ek wil vir oogend specifiek praat oor, neem beheer oor jou finansies. Nou, die vraag wat baie mense sê is, nou, hoe kom reeks oor geld, en ek weet as baie mense wat sê, maar ek gaan nie keer toe om 'n preek oor geld te hoor nie. Nou, meeste van die tyd is het so, dat, Kerke praat daar oor wanneer daar een gebrekiewerste is en nou moet mense help om die gebrek of die gat te vul. En dan word skuldgevoel gebruik om te gee vir een of ander saak of tekort waar daar is. En dan voel die reike skuldig omdat hulle nie meer gee nie en die armes voel ook skuldig omdat hulle nie kan gee nie. Nou kom ek stel julle net geris dat ons nie op een slechte plek financieel is nie. In die re jaar het ons nog steeds een begrotings oorskot, dit gaan goed met die gemeente. Ons gaan ook een offer opneem in die einde van die rebootskap, of in die einde van die reeks, dat ons sê, ok, dit die rede, hoekom ons nou hier oor moet praat nie. Ons het bijna drie jaar laas, een kort reeks daar gehad, en het is juist vir die rede, dat ons sensitief daarvoor was, dat terwijl ons in een bouwinsamelingsveld toch was, Dat ons nie wil hee, mense moet denk, nou praat ons oor finansies, net omdat ons wil hee, mense moet meer gee vir die bouwfonds. En laat ons in die knijp is wat dit aan betref nie. So ons praat vandag eerder oor die vreegte daarvan, wanneer ek my finansies begin bestuur en hanteer op die manier wat God wil hee. Ek moet dit doen. Nou daar is twee groot redes, hoekom ek denk dit baie belangrijk is, dat die mens hierdie thema, op een of ander manier in jou geestelike leven moet aanraak en iets hoor daar oor. En die eerste een is, omdat ek denk dat rentmeesterskap en bybelse financiële bestuur, is in die kern van wie God is, is in sy hart en is ook deel van die boodskap wat Jezus vir ons kom geet. Nou net om jou idee te gee in die Nieuwe Testament, is daar so bykie meer as 500 verse wat spesifiek oor die thema van gebed gaan. Daar is so bykie minder as 500 verse wat gaan oor die thema van geloof. Die thema van besittings en geld is al 2350 verse oor. Daar is een groot, groot thema rondom dit in Jezus' boodskap gewees. In die oud-testement en in die nie Testament is dit telkens gekoppel daaraan, dat geloof en vertrouwe en die feit dat ons God ook moet dien op so'n manier, gekoppel is aan ons oorgave aan hom. En Jezus het so ver gegaan om daar in Lukas 16 te sê, en as jylle onbetrouwbaar is met wereldse reikdom, wie sal jylle vertrouw met die werklike reikdom in die jimmel? Nou, onbetrouwbaar is nie stil en korruptie nie. Onbetrouwbaar is om onwijs om te gaan met dit wat God aan ons gegeet in ons levens. Maar ek dink daar is ander, baie meer skokkende rede amper, hoekom ek dink dit so belangrijk is om daar te praat. En dit is dat die gemiddelde persoon vandag gaan geweldig onwijs met sy finansies om. Nou, net so paar reed is hoekom. Ek, ek dink, dit is 'n algemeene feit, dat skuld is 'n gewellige probleem, in die wereld. En dit het een effect, op ons vertrouwe, op ons geloof, en op ons geestelike leven ook. Dan, Markus 4 vers 19, sê, sê Jezus hier die woord, hy sê die verleidelijkheid van rijkdom, en die begeertes, na allerhande ander dinge, kom op, en verstik die woord. As amper asof het oorneem, is as amper asof ek een ander God in my leven begin kry. En kom ons sê dit regheid, is dat besittings en materiële goed, kan vir ons, een God in ons levens skep. Iets wat ek meer dien as God self. En denk, ek dink, as baie mense wat in hierdie lewe, in ons moderne, westerse lewe, die God van dinge dien, eerder as die God wat alles gemaakt het, en ons gemaakt het. Nou jy sê, ek sê nie met jou saam nie. Kom ek, kom ek, toets jou net so bykie. Dink net so bykie, hierdie aflope nawek, van vrijdag tot vandag toe. Hoeveel geld het jy gespandeer, oor die naweek? Dink aan wat jy gedoen het, die winkels waarby jy was, waarby jy was, die goed wat jy gekoop het, die petrol wat jy uitgerei het, die koos wat jy geëet het, alles wat dier die nawek gebeur het in die laaste drie daag. En jy maak een sommekie in jou kop en sê goed, is die bedrag. As jy die bedrag vandag vir die heren moest gee, hoe maklik of hoe moeilik sy veel gewees het om het te kon doen. Skuld is een epidemie vandag. Ons eie regering skuld 13 cent uit elke rand wat die regering krijg. 13 cent gaan na buitenlandse skuld toe. In ons eie land is al hierdie jaar 11% meer skuld as die vorige jaar. Elke jaar 11% meer skuld as die vorige jaar. Hierdie se begroting is 149 miljard gaan verkeer afbetaling van skuld. Het is meer as wat ons spandeer aan tertiare opleiding en aan grondankoope gesalmentlik. Ons het nie genoeg nie. Die regering krijt te min in vir hulle uitgaves wat blij groei en groei. Nou sê jy, ja, gelukkig is ek nie die regering nie. Nou kom ek gaan vir jou na die gemiddelde Suid-Afrikaaner toe en dit skokkend. Die gemiddelde Zuid-Afrikaners spandeer meer geld aan bier as aan groente. Oké? Okay? Persoonlijke skuldvlakke stuig ook 10% elke liewe jaar. 77% mense sê dat hulle in die einde van die maand, as die maand voorbij is, 0 no rand oor het nie een oor het nie, hulle het nie gespaar nie, hulle het niks gegee nie, daar is absoluut net niks oor. Met andere drie kwart mense sê, ek leef van paycheck na paycheck, dit is hoe hulle leef. Drie kwart, verby, drie kwart verbruikers, 75% mense sê, dat drie kwart van hulle geld, gaan net verkrediteer, een of ander vorm van skuld, wat afbetaal moet word. So ek dink jy sal met my saamstem is, is dat dit een groot, groot probleem is. En daarom is het belangrijk, laat ons kyk na nou maar wat sê die bybel, wat sê die Heere vir ons rondom die hantering van ons finansies. Ek dink nie die Heerese plan was ooit, dat ons slave moet wees van banke en skuldeisers nie. Ek dink die Heerese plan was, dat ons finansieel vry moet wees, en dat ons in beheer van ons finansies moet wees en is so hard seer, dat as een mens kyk na hierdie statistieke, dat het eindelijk sê, dat die meerderheid mense, is nie in beheer van hulle finansies, nie hulle finansies of skuld, is in beheer van hulle. Hulle is meer gehoorzaam, of hulle moet meer gehoorzaam wees, aan die skuld waar hulle is, as om self te kies, om te besluit wat hulle graag wil doen. Nou ek kan onmiddellik ook sê, is dat hulle, Daar is geen veroordeling, as daar iemand is vandag hier, wat insolvent is, is of, of wat onderskultberading is, of wat in die financiële krijtnyp is nie. Die rede hoekom ons hier praat, is juist dat ons, wil beginsels in ons levens inbou, so ons kan seker maak, dat ons kan groei daarin, om op 'n beter plek te kom, met ons finansies. Nou, wat is die bybelse model, vir ons finansies? Nou, meeste van ons, het een inkomste, of het nou sakgeld is, en of dit pensioen is, en of jy salaris verdien, en of jy bezigheid het, meeste van ons het een inkomste. Nou wat sê God van die geld wat ons krijg? Kijk wat sê Psalm 24, hy sê die aarde en alles daarop, wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die heren. Aan een vers, Deuteronomium 8 vers 18, hy sê, maar jy moet die Heere jou God nie vergeet nie, want het is hy wat jou die kracht gee, om reikdom of inkomste te kan verwerf. Alles wat ons het, nie net een bikini, nie net een gedeelte nie, nie net een item op my uitgawe lijst nie, alles wat ons het, sê die Bijbel, is eindelijk Godse. Alles is dierom gegeen. En jy kan denk, joh, maar ek is dan vindingrijk, ek het een goeie bezigheid. Jy kan denk, joh, ek het een goeie salaris, my sekuriteit is goed, ek werk vir die staat. Wie het vir jou die vermoe gegeen? Wie het vir jou die vindingrijkheid gegeen? Wie het vir jou die gezondheid gegeen, om vanmorgen uit die bedtijd op te staan, of om morgen werk toe te kan gaan, om dit te kan doen? Is God. Hy is die gever van alles in ons levens en as dit by ons inkomst is, of dit wat ons het in ons leven kom, moet ons dit eerstens besef, is dat eindelijk alles wat ek het, is nie myne nie, dit is godsin, hy stel my aan, as een besteder of een rentmeester, van dit wat ek in hierdie leven krijg. Dit is wat hy vir my gee, dit is vermoens wat hy vir my gee, en ek is hier om het vir hom te bestuur. Dit is belangrijk om dit te besef, Nou, ons uitgaves, ek dink as het kom by ons uitgawes is dat belangrike, twee belangrike goed. Is waar gaan my uitgaves, en in wat de volgorde gebeur het, in my leven? Nou, eerstens, waar in gaan het, en, en, en ons gaan in hierdie reeks praat van drie mainkies, wat jy in jou leven hoopelik, dier goeie beginsels gaan leer, om te kry in jou leven. En hierdie drie mainkies is dat, die bybel leer ons dat daar drie plekke is waarin ons geld moet gaan. En is, is, op die skerm sal jylle so die drie maandjies sien. Ons het eerstens het ons een leefstijl en dan het ons ook, volgens die bybel, moet ons spaar vir ander dag. En dan leer die bybel ons ook om te gee. Nou, hierdie drie mainkies vorm deel van wat jy elke maand vonderstel is om te doen met wat jy het. Nou, in Suid-Afrika het ons nie zulke statistieke nie, en jy sê nou hoeveel persent moet in elke mainkie gaan. Suid-Afrika weet ons nie precies wat het is nie, maar die Amerikaners is bekie progressief rondom dit en hulle doen navorsing daar en hulle het uitgevind wat is min of meer die persentatie wat elke persoon in Amerika spandeer aan elke mainkie wat jy daar op die skerm sient. Nou daar sien jylle dit. Die gemiddelde Amerikaner spandeer van sy inkomste, 130% aan sy leefstijl, en dit wat hy elke, elke week of elke maand, elke jaar koop. Hy spandeer so 4 na 5% aan spaar, en so 2 na 3% spandeer hy om te gee. En as die vraag om wat die volgorde doen hy het, precies soos wat jy dit daar op die skerm sien, Eers in sy leefstel, dan spaar, en dan gee, in die volgorde. Nou, as jy enigszins wiske nievers op school gehad het, sal jy nou vir my sê, hoe is dit moendlik? Hoe kan jy 130% aan jou leefstel spandeer? Hoe kan jy 130% van wat jy krij elke maand, spandeer? En die antwoord is eenvoudig, skuld. Spandeer meer as wat jy krij. En is skokend om te dink dat die gemiddelde Amerikaner amper 30% meer spandeer as wat hy inkry elke liever maand. En die navorsing is oor een lang tydperk gehou, dit het nie verander oor die laaste 15 jaar nie. So geblij die laaste 15 jaar. So hoe gebeur so iets? En, en, en kom ek vertel julle een geheim dit is een geweldige geheim, want ek weet vooral vir die vrouwens is dit moeilik om het te beseef, is dat geld spring nie van hierdie mankie na hierdie mankie, of van daai mankie na daai mankie toe nie. Geld het nie een wol van sy eie nie. Geld kan nie van self net op een plek beland, sonder het jy geweet het, dit het al gekom nie. Geld is gehoorzaam. Dit sal elke liewe keer gaan naar die plek toe, wat jy graag hee, wil hee, dit een moet gaan. Nou ek weet, die dames kom by die huis, en vertel vir die man, toe ek weer sien, toe is hier die mooie handzak, die in my kar, en die skoene in die kaas, ek weet net nie hoe dit gebeur nie. Maar kom ek sê maar vandag vir julle, geld het nie wel nie. Geld kan nie spring van een plek na die volgende plek, sonder dat jy gekies het, om het in een van die maandjies te sit nie. Dis die wonder daarvan. Ons is aangestel om heerskappy te hee, oor dit wat ons in ons levens het. En is so hard seer, dat so baie mense, trouwens as ons na die statistieke kyk, drie kwart mense, het nie meer beheer of heerskapie, oor dit wat die jere vir hulle gegeet nie. Die skuld, en dit wat hulle nie kan betaal nie, het begin om oor hulle heerskapheid te hee. Ons raak slawe van ons eie leefstel, en dit wat ons graag wil hee. Ek dink, as jy aan jou geld dink, as ek is die eienaard daarvan, is dit vir een gelovige, een groot besef om die dag te weet, dat is nie myne nie. Dit is godsin, hy het in die eerste plek dit vir my gegeen. So wat is Godse plan? En wat die en wat die volgore moet gebeur? Nou ek is oortuigd af vanaar die Bijbel ons leer, dat ons hierdie drie maankies het, en daar daar een persentatie as een ruglijn is, wat ons in elke maankie moet sit. En hierdie is op die skerm, is dat ek dink die Heere leer ons, dat ons 75% moet spandeer aan ons leefstijl, aan wat ons moet doen, dat ons 15% moet aan spaar spandeer en dat ons 10% aan gee moet spandeer elke liewe maand. Nou in wat volgorde, ik denk dit is ook een belangrike vraag. Wat is die eerste gebod wat die Heere vir ons gee? In Exodus 20 vers 3. Die Heere sê vir ons, jy mag naas my geen ander goede heen nie. En ons weet hoe groot en hoe krachtig besittings en geld kan wees. Voor baie mense is dit die belangrijkste ding wat we elke liewe dag dink. Kijk wat sy met Jesus sê, vers 33. Stel Godse Koninkryk eerste, doen alles wat voor hom belangrijk is. Hy sal vir die rest zorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en kleren geef en loos maar morgen sy probleeme vermoorde, van probleeme het elke dag immers genoeg, leef liever vandag volheid vir God. So as jy nou geraai het, die recht geraai, wat ek gaan sê, dat die volgorde gebeur van rechts na links. Ik denk, dit is wat die Heer ons leer. En as gee vir die kerk of verarm is, vir jou iets is wat jy dink, dis maar net die rechte ding om te doen. Dis een verantwoordelikheid wat ons het in hierdie leven. Wil ek ook vir jou sê, ek dink ons misiepunt. Want het moet vir ons een verantwoordelikheid wees nie. Finansies is deel van ons leven, dis een uitdrukking van ons leven. Dis iets wat jy kan wees om te sê, dis wat ek met my eie leven gedoen het, hierdie laaste maand, hierdie laaste jaar dier God daarin eerste te stel, erken ek eerstens, dat eindelijk kom alles, van hom af. Eindelijk is hy die gewer van alles. En daarom is het nooit, goed om te dink, maar dis maar die rechte ding om te doen, of ek gee uit skuld, of uit dwang uit nie. Ons gee, omdat ons God eerste, in ons levens wil stel. Nou, hoekom sê ek eerste? Dan spreek in, in, klomp plek in die oudestement, sê die Heere vir hulle, vereer die Heere met alles wat jy besit, geef vir hom die beste van jou oes. En jy kan maar gaan kyk, recht die student, vir die oudestement, die Heere, altyd vir hulle gesê, as jy jou oes het, toel, in die tyd was hulle meestal boere geweest, as jy jou oes het, en die oes kom in, moet jy die eerste deel van die oes, die beste deel van die oes, moes hulle vir die Heere gegeen en die heren wil hulle begin sal leer, hy wil vir hulle leer, wat ons al op die skerm gesit het, in Matthäus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, en ons kan om omdraai ook, is dat jou hart sal wees, waar jou skat is, hy sê die heren het geweet, dat daar soveel mag en kracht in besittings en geld is, dat as dit ons hart is, dan sal het ons aandag en ons energie en ons focus en ons gedagtes en eindelijk op die ouweend ons hele leven begin oorneem. Het is alwees waar ons leven begin gaan. En hier het beseef, dit is waar jy ons hart sal drijf. Materialisme is so krachtig dat het ons harte laat wegdrijf van dit wat werkelijk belangrijk is, in hierdie lewe. Waarom die richtlijn van 10%, ek denk die bybel praat van een richtlijn van 10%, dit is nie een wet nie, dit is een ruglijn. En die Heere sê vir ons aan Malachie 3 10, die Heere die almachtige sê, bring al die tiendes na my stoorkamers, so dat er genoeg kos in my tempel kan wees en toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie, ek sal voorspoed op julle laat reen, wat meer as genoeg vir julle sal wees. En dan kom Jezus ook dan, Matthies 23, en hy bevestig dit weer, en hy praat hier met fariseers, en die, die fariseers het gegee uit die wetheid, hulle was baie ergte op ons doen wat die wet sê, En dan kom Jezus en hy sê vir hulle, oe, so jylle gee tiendes. Maar daar is ander dinge wat baie belangrik ook is. En dan sê hy vir hierdie woord, hy sê, juist hierdie dinge moet een mens doen. Ty, jy moet gee, jy moet tiendes gee. Hulle, jy gaan lees daar, hy sê, hulle gee tiendes van alles wat hulle krij. Hy sê, sonder om die ander na te laat. En die ander was barmhartigheid en gerechtigheid en betrouwbaarheid. Sy doen dit sonder om die ander na te laat. Nou, as jy niet is vir hierdie beginsel, so jy sê, luister, het jy iets gerook vir oogend? Daar is die manier, dat ek, waar ek nou is, by dit kan uitkom nie. Ek dink, begin waar jy is. Begin waar jy is. Soos ek sê, dit n een ruglijn, vir jou om in jou leven te sê, ek wil daar naartoe beweeg. As die Heere die belangrikste persoon in jou leven is, gloe ek, dat hy dier die Heilige gees ook in jou hart sal werk, om met tyd, meer en meer te beseef, dat dit is wat God in my hart doen. Ek ken een paar mense, wat meer as 25% van hulle inkomste, elke maand vir Jere gee. En hulle gee het vreegte uit. En hulle het meer as genoeg, as hulle dit gegeet. Tja, ek dink as een rugleid, En het moet gaan naar die gemeente toe waar jy behoort. Na jou thuisgemeente toe. Malachi sê, bring dit naar die tempel toe, so dat kos in my tempel kan wees. Daar waar jy geestelike voedsel ontvang, en daar waar jy groei. So as hier nie jou geestelike thuiste is, moet het hierheen kom. As hier nie jou geestelike thuiste is nie, moet jy dit gee, daar waar jou geestelike thuiste is. Maar baie mense gee nog moe op dit, vir ander liefdaardigheidswerk, sendingwerk, en so aan. Ek sal nooit my eerste paycheck vergeten. Het is nie so lang terug nie, vir die vrienden is lang terug, maar my eerste paycheck was 500 rand. En met die 500 rand, moes ek 50, of het ek, graag met vreugde 50 rand gegeen, vir die herense werk. Maar wat ek ook vir jou kan sê, en is amper oor die 20 jaar later, is dat ek nog nooit ooit ervaar het, dat reere nie voorzien het nie. Nog nooit ooit nie. En ek het in my leven nog nooit mense geseen, wat die here eerste stel en gee, wat oor een lang tydperk aanhoudend, altyd sikkel financieel nie. Ek kan nie het met die grootste, grootste zekerheid in my eie hart sê. Dan tweede, en ek denk ook belangrik, is spaar 15%. Betaal God en betaal jouself. Nou, hoekom werk jy elke maand? En betaal, dan betaal jy die bank, en jy betaal jou krediteer, en jy betaal al die ander mense wat vir jou vraag om te gee. Maar jy betaal nie jouself nie. In die einde van die maand het jy niks om te weis nie. Jy betaal nie eers jouself vir die werk wat jy gedoen het nie. Betaal jouself teweer. Nou, sommige van julle sal ook daar denk, word jy leef in een fantasiewereld ek kom hier uit en kan hier eers jam vir die brood koop nie, waar gaan ek nog 15% spaar? Jy van jou kop af. Maar kom, ek sê net vir jou, dat as ek vandag het kon recht kry om vir jou te sê, dat jy vir 30 jaar lang kon 15% spaar, gaan jy in einde van 30 jaar van nou af nie vir my sê, jy was van jou kop af nie. Jy sal vir my sê, jy was baie slim gewees. Jy was baie weis, toe jy dit gesê het. Om jou deur te gee, as jy dit kon recht kry, om om 1000 rand een maand te spaar, vir 30 jaar lang, met saamgestelde rente, raar hoeveel sal jy hee? 2.3 miljoen rand. 2.3 miljoen rand, as jy 1000 rand vir 30 jaar spaar. En ek dink die bybel leer ons ook, dat ons moet wegsit, vir een dag, wanneer ons nie meer, inkomste het nie. Al die financiële kennis of jou sê, weereens, dit is nie een wet nie, niemand gaan langs jou begroting staan elke maand te sê, aha, hoekom is dit nie 15% nie? Dit is een ruglijn. Dit is om te sê. Betuid mense minder, betuid mense meer. Maar weereens is een ruglijn om te sê, ek wil in my lewe financieel op die plek kom, waar ek nie met 100% of 130% van wat ek krij elke maand leef nie, Ek moet op een plek kom waar ek kan spaar. Die een dag, wanneer ek nie meer inkomsten het nie. En dan, spandeer 75%. Oorleef, genied het. Ek dink die Heere sê vir ons op so baie plekke, dat die ons nie moet, moet leef van maand na maand, en dat ons nie moet geniet dit wat ons het nie. Dit wat die Heere vir ons gee, moet ons kan geniet, sonder om skuldig daar te voel. En as die Heer ons sien met dinge in ons levens, wat hy ons mee toevertrou, wat ons in ons levens het, dan is ons eindelijk vonderstel, om verplug te wees om het te geniet, want het is een gave uit die Heerse handheid. As iets wat hy vir ons geër. En as ek baie het en ek voel skuldig om het ek hier nog meer gee nie, is dit ook ook een boodskap om te sê, maar dit wat jy het, moet jy kan geniet. Dat God sê, dit is belangrik dat jy geniet wat jy het. Eentemootjes 6 vers 17 sê, mens kan ook nie seker wees dat jy altijd geld sal heen nie. En hoe baie mense ontdek dit nie op een stadium in die lewe nie. Sê, hulle moet eerder hulle lewe bouw dier op God te vertrouw hy sal sorg dat ons alles skryf wat ons nodig het om van te leef. Het gaan alles oor vertrouwe, het gaan alles daar dat my hart sal drijf na dit toe wat vir my belangrik is, en wat vir my prioriteit is. Nou om hier af te sluit, Bill Hybels leer die beginsel wat ek denk so waar is in die lewe, dat hy sê in ons levens het ons een bekering, Ons het een dag wat ons in ons levens een besluit maak dat ek my leven vir Christus gee. Het is een dag wat ek besef dat ek wil die heerskapie van my leven oorgeef vir God. Dat ek is moeg om vir myself te leven. Dat ek soveel fout het en dat hy sê, aanvaar my vir al my foute, maar dat hy ook my wil vergewe vir elke fout en oortreding wat ek in my leven gemaakt het en daar iemand was, wat perfect was, Christus, wat in my plek kom sterf het, vir dit, wat ek in my leven oortreed, wat rebellie teenoor God was. So vir amal in ons levens, was daar op een of ander stadium a groot kruis in ons levens geweest.' A dag wat jy besluit het, maar ek gee die beheer van my leven oor vir God. Maar dan sê hy, dat baie van ons, en baie van jylle ook, dok, het al in jylle, in jylle lewe ander bekerings gehad, wat hy noem tweede bekerings, in jylle lewe gehad. En so is dat van ons vandag, wat al op een of ander stadium in ons lewe een tweede bekering gehad het, bijvoorbeeld ten opzichte van jou woorde. En jy het op die dag besef, dat elke liewe woord wat ek sê, draag kracht. En daar al dood en lewe in die mag van my tong is. En as ek dood spreek, sal al dood wees oor my lewe. En as ek lewe spreek, sal al lewe wees oor my lewe. En jy het door die besef gekom, dat my woorde is belangrik en jy het van daar dag af, een ommekeer gemaakt in termen van dit wat jy praat en sê elke lewe dag. So is dat van ons, wat op een of ander stadium van ons lewe op 'n plek gekom het, wat ons besef het, dat eindelijk is ons so geseen, dat daar arm is in hierdie lewe is, wat nie omdat hulle gekies het nie, nie omdat hulle skuld is nie, nie die huis gehad het wat ek gehad het nie, nie die voorrechte en die opvoeding en die geleentiere gehad het wat ek gehad het nie, en dat God eindelijk een sachte plek het, en dat God eindelijk een hart het voor arm is dat hulle nie slechter as ek is nie, en trouwens, dat het eindelijk net genade is, dat ek is waar ek is. En daar het bekering in jou leven plaasgevind, die tweede bekering, dat jy besef, Godse hart is verarmes. Zoalsal van ons, wat in ons levensdak ontdekking en 'n bekering gemaakt het, wat ander rasse en kultiere aan En het jy in jou eigen gedachte al begin besef, dat ek moet 'n omekeer maak, dat daar nie ander kultuur of rasse is, wat slechter as ek is nie, of dat ek nie beter of superieur boe ander rasse en kultuur is nie. Maar dat in Godse oor is allmaal die selfde, en is allmaal gelijk. En het een omekeer in jou hart gekoop. En jy het besef, my hart moet meer soos Godse hart lyk. Like. Nou ek wil dit waag om te sê, Wat ek dink, my observatie is, is daar al ook in baie mensese lewe, een bekering wat hulle finansies en hulle geld is, moet kom. Daar al dag is wat ek om een keer moet maak om te besef, dat alles wat ek het, is gods in eindelijk. Dat hy het vir my gegeet om vir hom te bestuur, en om vir hom aan te wend op hierdie aarde. Dat my hart sal neig na dit wat vir my belangrijk is en my prioriteit, en my aandag, en my focus, sal daarop wees. En dat daar hoopelik iwers in jou leven, dat vandag, of dat ek eendag, a dag sal wees, wat hy vir jouself sal sê, is dat ek wil meer en meer probeer, en ek wil daarna gaan, om die ruglijn, wat die Heere vir my in sy woord gee, rondom my eie finansies, in plek te kry, so dat ek vry kan wees so dat ek kan spaar vir die toekomst, so dat ek kan wys dat die Heere die belangrikste die eerste in my leven is. En dat dat dalke dag in jou leven sal wees wat jy sal sê, Heere, ek besef, ek moet my gedagtes verander. Ek besef, ek moet een omkeer maak rondom hierdie area ook in my leven. Kom ons bid saam. Vader, dankie, dat daar so vol in ons levens is, wat ons betekereens raak sien, as een gave uit die hand uit nie. Dankie Heere dat u ons sien met soveel gave is. Help ons om te sien, dat ons u eer, dat het een saak van vertrouwe, een saak van geloof, een saak van gehoorsamheid, en een saak van dankbaarheid is. Hoe kom ons u eerste wil stel in ons levens? Amen